5. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Коли я вперше побачив Бесі, голова її стирчала з вікна третього поверху обшарпаного будинку, зухвало як дерев'яна фігура на носі корабля, а з вуст сипалися прокляття натовп унизу на вулиці. У неї було темне волосся і загострені риси обличчя, така собі кельтська королева Будіка з лексиконом докера. На вигляд не старше двадцяти. Та коли побачити її ближче, помічаєш тільки очі. Глибокі, карі, рухливі. Нічого в них не прочитати, але лише один її погляд, і ти знаєш, просто знаєш, що дівчина ця кмітлива, принаймні розумніша за багатьох інших. І якщо дати їй шанс, вона цілком здатна довести наскільки. Вона була гарненькою. Але ці очі, що іскрилися й і були справжнім вікном у її душу, робили її особливою. Жила вона в будинку 42 на Фешн-стріт з котом, канаркою в клітці та ще півдюжиною різного іншого народу. Усі бідні, більшість не й за квартиру вчасно сплатити. Утім, Бесі від них відрізнялася. Працювала вона економкою у чоловіка на ім'я Кейн. Був той комерсантом, якщо можна так сказати, торгував усіляким товаром з усіх кінців імперії. Також йому належали кілька будинків у Вайтчепелі, звичайнісінькі напівзруйновані блощичники. Він здавав у них кімнати і набивалося туди народу по посамісіньку стелю. Бесі була однією з його квартиранток і збирала платню з решти мешканців будинку від його імені, заробляючи додаткову копійчину. Того ранку, коли ми познайомилися, Бесі стежила за виселенням хлопця на ім'я Укіфі, бо заборгованість того зростала пропорційно падінню душі, і зарадити цьому, на думку Бесі, було неможливо. А враховуючи його схильність пропивати кожен шилінг, що потрапляв йому до рук, не погодитись було важко. А вже ж Окіфі бачив ситуацію трохи по-іншому – він заявляв, що йому просто і то була правда, а ще обіцяв виплатити весь борг до наступної п'ятниці, чого, напевне, зробити не зміг би. Дурепою Бесі не була, тож викинула його на вулицю, а він, розлючений такою несправедливістю, поскаржився у вуличний суд. Відповіла Бесі тим, що повикидали його речі з вікна. Я ж зазирнув подивитись, через що здійнявся такий галас. І вона помітила мене в новенькому однострої. «Зачекайте там констеблю», – наказала вона таким тоном, що вибору у мене не лишилося. Голова зникла і за хвилину з парадних дверей вийшла вся Бесі. «Я хочу, щоб ви супроводили цього недолугого у щасливий путь. Його виселили, а він тут улаштував сцену». «Чомусь у мене з'явилось таке відчуття, ніби частина відповідальності за влаштування сцени лежить на ній». Вона ж додумалася викинути з вікна третього поверху його валізу і половину в місту шафи, але я мудро притримав свою думку при собі. Докладати особливих зусиль мені не довелося. Окіфі чудово знали в поліції. Він уже не одну ніч провів у камері і не мав жодного бажання завітати до відділку ще разочок. Не дуже голосно попротестувавши ще кілька хвилин, він пішов і натовп розвіявся. Втім, для нас із Бесі все тільки почалося. До Лондону я приїхав за місяць до того, му мене ще й молоко на губах не обсохло. А саме до Істенду, де мій дядечко служив мировим суддею. За мої 17 років ми з ним зустрічалися лише раз. Але кров є кров, і він допоміг мені поступити у столичну поліцію. Для хлопчика середнього класу, що приїхав із глибинки, і стенд став справжньою школою. І багато уроків я отримав завдяки Бесі. За тиждень після виселення у Кіфі ми знову зустрілися, цього разу біля поліційного відділка на Леман-стрит. Може так судилося, а може Бесі чекала на мене. Хай там що, а наступне, що я пам'ятаю, як купував їй джин у десятьох дзвонах. Вона була трохи старшою за мене і, хвилюючи, гарненькою. Незабаром я вже навідувався до неї двічі чи тричі на тиждень, а в неділю навіть двічі на день. Наступні кілька місяців я почувався щасливим. Хто зна, що вона в мені знайшла? Може, її приваблювала моя невинність, хоча найпевніше однострій. Утім, коли про це дізнався мій дядечко, він ані миті не вагався – вона побачила в мені шанс поліпшити свій соціальний стан. Призвавши ім'я господа нашого та мого дорогого покійного батька, запевняючи, що їм обом було б соромно за мене, він ясно дав зрозуміти, що моє майбутнє залежить від його заступництва, а воно, своєю чергою, від того, чи завершиться мій роман із Бесі. А вже ж я захищався, лютував, як будь-який юний дурень, який вважає себе закоханим, указував на чесноти Бесі, які могли б пом'якшити його серце, її чесність, розум, але замовчував інші риси, які, на думку мого дядька, торували їй шлях просто до пекла. Пропонував познайомити з нею, запросити її на чай, щоб дядько сам побачив, що вона не якась там інтриганка Єзавель, але все марно». Усі мої доводи розбивалися об скелю його непримиренності, як і завжди. Наступні кілька тижнів я провів у власному чистилищі. І врешті-решт зробив так, як наказав дядько. Переконав себе, що не маю вибору. Ганебну правду, те, що я зрадив Бесі і мої почуття до неї, я поховав глибоко в душі. Згодом відчуття провини змінилося полегшенням. Кінець стосунків із Бесі означав продовження кар'єри. Кохання було принесено на вівтар вигоди. Дядько ж вважав це звичайнісіньким здоровим галуздом. Про кінець стосунків оголосив я сам. На кухні в будинку на Фешн-стрит, одного яскравого, але не надто веселого вересневого дня. Сказав, що наші стосунки є недоречними. Вона сприйняла все без сліз та нарікань, без скреготіння зубами й биття посуду. Надто себе поважала, щоб улаштовувати виставу перед сусідами. Поводилась із холодною, їдкою гідністю. А місяць потому вийшла заміж за Тома Драмонда. Ні Вайтлоу, ні Бесі, ні когось іншого на Грей Ігл не було і сліду. Я вирішив, що це добрий знак. Якби її було серйозно поранено, тут уже були б люди. Принаймні констебль і всюди сущі розізяли. Я поміркував, що робити далі. Мусив би повертатися до відділку на Леман-стрит, але від думки, що повернувся туди, упустивши обох нападників, особливої радості не відчував. До того ж, припускаючи, що я маю рацію і Бесі не отримала серйозних пошкоджень, Вайтлоу, напевно, повів її додому в будинок 42 на Фешн-стрит. Туди я пішов та постукав у двері. У коридорі за дверима пролунали важкі кроки і темряву прорізала тоненька рисочка жовтого світла. «Так», – прохрипів хтось. «Поліція», – сказав я, – «відчиніть». Двері прочинилися ширше. Переді мною була кремезна туша Тома Драмонда, дрібного бандита, марнотратця і чоловіка Бесі. Більшості сусідів Том Драмонд був чудово відомий, особливо поліції. Докер за фахом і п'яниця за покликанням, він був із тих, що вважають себе ватажками, та їхня ватага завжди розбігається. Знайти постійну роботу у Вайтчепелі завжди було нелегко, і Драмонд, як і тисячі інших, часто тинявся вулицями, шукаючи поденної роботи. Коли він її не знаходив, а таке траплялося дедалі частіше, то спрямовував свої стопи до паба скривавлене серце на Бетналгрін і пропивав гроші дружини. Комірець несвіжої сорочки Драмонда був розстебнутий, рукава закочені до ліктів. Штани, залатані на колінах із сірими потертими підтяжками, варто було викинути ще кілька років тому. «Що треба?» Зазвичай запах алкоголю від нього можна було унюхати ще за 20 кроків, але сьогодні він був тверезий. Може, вирішив почати життя з білого аркуша, а може готівка скінчилася. «Ваша дружина», – промовив я, – «повернулася?» Він кивнув і махнув рукою за спину. Вона на горі. Один із ваших привів її десять хвилин тому. Він із нею. Я протиснувся крізь нього до коридору. Повітря було важким, просякнутим запахом великого скупчення людських тіл. Двері трохи далі по коридору відчинилися, і визирнула стара зі зморшкуватим обличчям. «Зачини двері і не пхай свого носа, куди не слід, стара корова. гринув Драмонт. «Тебе це не стосується. Повертайся до свого діда». Я побачив, як висохле старече обличчя спотворилося від шоку. Двері зачинилися. «Клята жидівка!» – у вустах Драмонда ця фраза пролунала як пояснення. Він повів мене до сходів. Вайтлоу стояв біля дверей на другому поверсі. Обернувся на кроки на сходах, вийшов із кімнати і зачинив за собою двері. Схоже, моя поява його здивувала. «Ідемо, що ви тут робите?» то було не те запитання, яке вимагає відповіді. Її не було. Тож він обернувся до Драмонда за моєю спиною. Е, рявкнув він. «Спускайтеся вниз, поставте чайник і заваріть дружині чашку чаю!» Драмонд спалахнув. Схоже, він збирався запротестувати, може навіть кулаками помахати, але швидко второпав, що напад на поліціянта навіть двох доведе його до камери або лікарні. Як наслідок вирішив підкоритись і поплентався сходами вниз. Ви їх упіймали, я похитав головою. Вони розділилися. Я погнався за тим, що біг до колії, але загубив його у шордичі. Я очікував прочуханки і на його обличчі промайнула роздратованість, але за мить лице його знову стало незворушним. Не думаю, що це має якесь значення, зітхнув він. Ваша жіночка все одно нічого не каже. Тож Бесі не дістала пошкоджень? Назвавши її ім'я, я припустився помилки і усвідомив це. Ледь фраза злетіла з язика. «Ой, знайомі?» Бачив її кілька разів. «З нею все добре. Кілька синців, але кістки не зламані. Наважуся припустити, що від чоловіка вона отримувала значно гірші травми». «Вона знає, хто на неї напав?» тому й річ», – понизив голос Вайтлоу. «Ані пари з вуст». Він помовчав, на губах з'явилася ледь помітна усмішка. Але, можливо, з таким гарним копом, як ви, вона говоритиме? Я постукав і увійшов Вайтлоу за мною. На голих стінах танцювали тіні. Слабкий вогник однієї єдиної свічечки боровся з темрявою і мерехтів від протягу від дверей. Посередині кімнати під ковдрами на старому латунному ліжку, що провисало мало не до підлоги, лежала Бессі. Волосся її досі було вологим, однією рукою вона затулила очі. У кутку висіла накрита чорною тканиною клітка з канаркою, саме так, як я й пам'ятав. Цікаво, а де кіт? Але коти йдуть і повертаються, коли їм закортить. Вони не бажають підкорятися волі людини. Я відкашлявся. «Місіс Драмонд, почав я, намагаючись говорити якомога офіційніше. Рука ворхнулася, відкривши набряклу вилицю. Вона підвела голову і подивилася. На мить я злякався, що вона назве мене на ім'я. Вайтлоу такого точно не пропустить. «Так». «Я констебль Вінгем», – сказав я, підходячи до світла, щоб вона краще мене роздивилася. «Можливо, ви пригадуєте, як я допоміг вам виселити квартиранта минулого року?» Остання фраза призначалася Вайтлоу. Вона повільно кивнула. «Пам'ятаю. Голос її був хрипким і безвольним. Вам відомо, хто на вас напав?» «Я не роздивилася обличчя. Тоді розкажіть, що сталося». Бесі відкинулася на подушку. Підлога за мною зарипіла. Вайтлоу переступив з ноги на ногу. Я поверталася додому після роботи і йшла додому, коли я не побачила, що сталося. Ззаду наблизився чоловік і схопив мене за горло. Я хотіла закричати, але він затулив мені рота. Я його вкусила. Тоді підійшов ще один. Після цього пам'ятаю лише, що отямилась на землі і кричу, як різане порося, а ті двоє б'ються. Тоді з'явилися ви, джентльмени, засвистіли і кинулися мене рятувати. «Той, хто на вас напав», – подав голос Вайтлоу, «Чого хотів?» Вона коротко і гірко розсміялася. «Гадаю того чого вони всі хочуть». «А чоловік, який прийшов на допомогу, – запитав я. – Ви його бачили?» «Ні», – рішуче заперечила вона. Як я сказала, я кричала і нічого не помічала. «Пощастило, що добрий самарянин трапився саме тоді, коли в ньому була потреба Егеш», – промовив Вайтлоу. «Та важливіше підхопив я, чому він утік, коли підбігли ми». Вогник свічки знову затріпотів. Може, не хотів мати справи з поліцією, припустила вона, або вже мав клопіти з вами раніше. Не можу його звинувачувати, на одній руці пальців вистачить, щоб порахувати усіх чесних копів, ще й парочка пальців лишиться. Останній коментар зачепив Вайтлоу заживе. «Що ж виходить, чоловік хапає вас на вулиці за грудки, а ви нічого не можете про нього сказати? Інший випадково опиняється поряд і квапиться на допомогу, після чого тікає, і про нього ви теж нічого не можете сказати?» «Саме так була відповідь. Я спробував зайти з іншого боку. Ви завжди повертаєтесь додому так пізно. Я працюю стільки, скільки вимагає мій працедавець». «І хто ваш працедавець?» – поцікавився Вайтлоу. – Джеремія Кейн. Я відчув, що Вайтлоу напружився, почувши ім'я. Кейн у цих краях був великим ЦБ, тобто багатеньким. І щедро витрачав гроші, не особливо переймаючись тим, у якому напрямку їх кидати, аби тільки досягти своїх цілей. Подейкують, він плекав амбіції стати членом парламенту. Кишені його були досить глибоченькими, і ходили чутки, що містили ті кишені гарненьку колекцію копів. Від звичайних констеплів до детективних інспекторів. «Я його економіка. А ще вона для нього квартплату збирає», – додав я. «А чому би ні?» – у її голосі забраніли нотки виклику. «А може то була поранена гордість?» Якщо Бесі Драмонд прийшла до цього світу обтяжена подвійним нещастям, своєю статтю і низьким походженням, то розум тільки погіршив справу. Якщо чоловік, народжений у схожих обставинах, міг би скористатися своїм розумом як можливістю піднятися чи покращити життя, то жінкам, наділеним кмітливістю, діставалися переважно підозри, а іноді ще й штурхани. Вайтлоу замовк. Схожа згадка про Джеремію Кейна вибила ґрунт у нього з-під ніг. А «Ви впевнені, що не впізнали жодного з них?» – запитав я. Бесі подивилася на мене з підкресленою байдужістю. На такий погляд заслуговують радше двірники та кондуктори в автобусах. Ніби періоду, який ми провели разом, ніколи й не було. Ніби він вивітрився з пам'яті та життя. «Мені ніби ніжу серце встромили, та хіба я міг її звинувачувати?» «Було темно і мокро. Чоловік напав на мене і повалив на землю», – уїдливо відповіла вона. «Пробачте, якщо не приділила багато уваги тому, який вигляд мав він чи той інший». «Заспокойтеся, дорогенька», – втрутився Вайтлоу. «Констебль просто хоче допомогти». Бессі перевела погляд на нього. «А ж, відрізала вона. «Вибачте, якщо мої слова були недоречними!» «Що вона хотіла цим сказати?» – міркував Вайтлоу, спускаючись сходами. «Можливо, ще не відійшла від шоку після нападу». Вайтлоу роздратовано похитав головою. «Можливо». Том Драмонд чекав унизу біля сходів. Сержант зробив крок до нього. «Ви ж заварили її чаю?» Драмонд кивнув головою у напрямку кухні. Одна з жінок цим займається. Вайтлоу пильно вдивився в нього, і під його поглядом чоловік ніби почав зіщулюватись. Скільки ви з нею одружені? Питання захопило Драмонда зненацька. Уже ну, майже п'ять місяців, а що? На вашу дружину щойно напали. Продовжив Вайтлоу. «Їй дуже пощастило. Вона могла померти, а вас, схоже, це навіть не турбує. Ви нічого не хочете нам розповісти, Томмі?» На верхній губі Драмонда виступили краплинки поту. «Не розумію, до чого ви?» «Я питаю, чи не здогадуєтесь ви навіщо комусь нападати на вашу дружину? Ви ж нікого не засмутили? Нікого, хто вирішив відігратись на бесії?» Драмунд утупився в підлогу, тоді похитав головою. «Ви самі не розумієте, що верзете, копе. Гадаєте, мені відомо, хто побив мою бесі?» У нього з-за спини вигулькнула дівчина з тацею, на якій стояв чайник, горнятка та слоїки з молоком та цукром. Навіть у темряві коридору в ній відчувалося щось особливе. Життєва сила така недоречна у такому занедбаному довкіллі. Каштанове волосся відкинуте назад спадало на плечі простої білої блузи, застебнути її до самої шиї. А Вона була привабливою темною іноземною красою. Якби мене попросили вгадати її вік, я б припустив, що їй десь 19. «Вибачте», – промовила вона, і Драмонт відступив, простеживши поглядом, як вона піднімається сходами. Вайтлоу хрипко реготнув. «Хочу сказати, Томі, що коли хтось напав би на мою дружину, то мені б захотілося знайти того, хто це зробив, і повибивати йому зуби. Я точно не стерчав би посеред коридору, витріщаючись на єврейку, яка понесла їй чай. Я б уже обшукував вулиці, щоб переконатись, що той покидьок більше такого не утне». На мить мені здалося, що з язика Драмонда полється лайка, але він вирішив закраще промовчати. «Ви хотіли щось сказати?» – запитав Вайтлоу, але Драмонд не проковтнув наживку. Як я вже сказав, я й гадки не маю, хто міг на неї напасти. Ми з Вайтлоу вийшли під дощ. Я озирнувся через плече і побачив, що Том Драмонд стежив за нами як вовк біля входу до свого лігва. Ми з сержантом йшли мовчки. Обидва розуміли, що шансу піймати того, хто напав на Бесі Драмонд, зник тоді, коли я впустив утікача в шордичі. Якщо хтось і міг знайти лиходія, то це Том Драмонд. Він мав зв'язки, яких не було у нас. Подейкували, що час від часу він виконував завдання братів-спілерів – Двох вельми кремезних і вельми переконливих йоркширців, які вирішили, що рідне графство для них замале, і перекочували до Істенду в Лондон. Якщо вірити оповідкам, а чому б і ні, вони були причетними мало не до всіх кримінальних справ, що відбувалися в доках від проституції до дрібного шахрайства, не кажучи вже про ласий шматок контрабанди всього, чого тільки можливо: від самогону до наркотиків. Якщо в доках траплявся якийсь інцидент, то велика ймовірність, що до нього доклали руку брати-спілери. Не було жодних сумнівів, що вони контролювали цілу кримінальну мережу у Вайчепелі, Бетналгріні, Лаймгаузі, Поплері та на більшій частині Собачого острова. Якщо Том Драмонд дійсно хотів дізнатися, хто напав на його дружину... І якщо припустити, що він мав у братів добру славу, йому лишалося тільки попросити Мартіна і Візлі Спілерів поставити кілька запитань потрібним людям. А вже ж Вайтло це також розумів. І доки ми плентались до відділку на Лемон Стрит, я дійшов висновку, що його останні зауваження драмунду мусило підштовхнути того саме до цього.